פרק ל"ג בן שתים עשרה שנה מנשה ומולכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישוב ויבנ את הבמות אשר ניתץ יחזקיהו אביו. ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות. וישתחו לכל צבא השמים.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 את פסל הסמל, אשר עשה בבית האלוהים, אשר אמר אלוהים אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים, אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעילום. ולא אוסיף, להסיר את רגל ישראל, מעל האדמה, אשר העמדתי לאבותיכם, רק אם ישמרו לעשות, את כל אשר צוויתים.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 ויעשרוהו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. וחצר לו, חילה, את פני אדוני אלוהיו, וייכנע מאוד מלפני אלוהי אבותיו. ויתפלל אליו, ויעטר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. וידע מנשה, כי אדוני הוא האלוהים. ואחרי כן, בנה חומה חיצונה,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 בכל חטאתו ומעלו, והמקומות אשר בניו הם במות, והעמיד העשירים והפסילים לפני היכנעו, הנם כתובים על דברי חוזי. וישכב מנשה עם אבותיו, ויקברוהו ביתו, וימלוך המון בנו תחתיו. בן עשרים ושתיים שנה עמון במולכו, ושתיים שנים מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני אדוני,